نی پستون کی نی پجال سار وخت یوګیو ما خام مړی د دلیل سو ورکې نو الله خدای دی لمرزق ورکې ویاکه معطا سلام درک نو مور پخیټه کی چې د دل رزق سو ورک نو مور پسینا کی ولدا په چا پیدا کړی دا ما نه نظام ولا چا جوړ کړنه نه یا سورې مزیدار ابو دا چا نه جوارو ڈوڑے به اللہ نہیں جوڑا کنے وی خدا کبول گئے لوگ فکری روزی میں خیال رزقہ رازقہ کچھ نه نہیں وی من داب با دیر دي اور دی لا تحمل رزقہان ساتی زان سار رزق اللہ یا رزقہ خدا, خدا رزق ورکی بیلا وییاک موتا سلم درکی وی سمیخ خدا اور یا رزقہ لدی سوال ګورو چې یره وزخ په کمزې ډوړې په کمزې ټولره ډوړې ډوړې ځوته او العلیم خبر دی د دې د هرسمه ولئن سوالتهم دا دا کم صاحب د طرفان دا دا غی ذات د طرفه چې وین منی د اسمانونو د زمکو مالک سوته ابارانه نو دوریه جو مالک سوته نو چې خدای منه د خدای رازق غنه نو وین درې زغم کا ولئن سوالتهم که تطوس کید وینه من خلق السماوات و الارض چه دا چه پیدا کردی دی اسمانون آزمکی و سخر شمس آلقمر چه تابی کردی دی نمار آسپامه یعنی دا پیان نظام چه روان کردی دی قولون الله دی طول بگوی دا خدای کردی ذکر خدای خمانه خو نو خدای پا کوی دا دی عرص اقرار با وجود فان نای و فکون کم خواهد اوڑه اوڑه اوڑه الله یبسو تو رزق لی منی شام و یخجر خدای فرا خی رزق چچا ته خا خی پا خپل و ب کاسم دې ډېر تعلیم یافته قابلیتان ارازه پسې مریږي او دې را خلک چې د سخت نشکولې ښه تا کوته لګای هغه ته دومره فراخ رزښت ته را حل نه ځ ايسر اش پانسم پاس نو کاران आदेश پانسم پاس د ګورزي ما ته یو ډاکټر راغی را دری کا لوشي ډاکټر پاس کړی د کوڅو وزیر دی بلې ما زم ما پټین دی نه ما خدا ته اسبابونه بسرې کاری تاسوابم خدای پاک پیدا کړی نه زه هم دا çapاله اسکه ته اسبابونه کارواله خدای فیصله نه کړی قسم نه قسم کری, کری زغذر کی ها چې اسباب ديس نه خدای فیصله کړی فراخاله زغ بندرکه نن صباح نو کری شین نه نیمه وي تنخو ازیا ته تنخو ازیا ته تنخو ازیا ته ال تا خل سيزونه ګرام شي سار تنخو ازیا ته لځپنه کې خو یو کمسل هغه خلک دي سرکاری نوکران نه ندې لا خو 500 روپې زیات شي او سل زیات شي. ا دې نور خلک یې پګام واستګره. کم بختانو نورخونه په کنټرول کېږي. دې 프리کن په نه زام بالکل نه پوهه خلک. الله یو نو چې څه ځو تنخو زیات کې ده مړه چا نه وصولي. د ذنبه وصولي د ذنبه وصولي د ذنبه نوټو نو خو زیات دي چې چاپول. الله او یابسوت رسول الله مانی با دیوی اخترورا خدای فراخی ریزا قاقا چهتا چه دا خدای فراخشی با بندگانو که او تنگیل ما ته پرون چه خبر اکولوز زیمواری دا اگه پا سر دا اگه ویز ما سر عشنا دیبدالمتی نومنی فالی حق سره بیتالو که زور گوارنر سر یون زل ما مندو پا دورا داسی اگه زان سر بوتل و گلنه روانو اگه سر روان اگه یو گتی لطا ور کنه داس ا دي سری اسو کتل سکا کان ورتحکار ش مری ته پریوات نوې طرف ته مری دوه لرا واستې دی پیواتو دا سه شو شکې پره راش نه دا قیمتي شې یو پنځه مری پکې غټک پرونه تا چا سلام با تشویته یو دا سه د ما دنیا تو کاروبار شړی او ورغلې دی یو خانې زمای یو دو سره دی پنځه مری دی پکې دا دارنګ هغه وکړ دا رنگینو په بدل کسمه او څلګدارک بینیرہ دا بل شادیز بے انتاپوستر بے تی اوچوچی شیخ و قیمتی بے بل جو غریلتل بے آگا تی پورا بیان کرے آگا ور تی پانزو سلکہ بزدار کھا کمال ایلا شیروں وی خسز با غلال آس وی نگد پیسی گواری کچک وی نگد خدی خود ری گا آگا تی ورسا رو کھا آگا تی خودل پانزو سلکہ بے ور یو سڑی گا تی پلتو والا آگا قیمتی کانی پا دی گرونو کی دی دی دی قیمتی خودی اجیبا فیصلی نا پوختانا ہوئی؟ پی کتی کمکل دین اقوارا کی پیدی شو دی اون کارگو خیار دین اقوارا کی مرداری چندقی دی آرابی کی مختصرمانی کے شیر دی مسلی پواز کے کم آقلن آقلن آیت مذاہب ہو وجاہلن جاہلن تلقاہ مرضوقا دیر اقواران بوینی د رازقدره کینه لګی او ډیر کماخانی چې خله فراخره زفر کړه دا دی چې ترکه له وهمه قایره تن وسیر العالم النحريره زنديق دا غنظام دی چې خلک پکې حیران دي او ډیر په زندق شي ان فارسی کې وای کافی شیرازی وین چې شورېس کې در دار قمر وینم هم فرق کور از فتنه او شر وینم یو لوی قصیده ده مبا اخر کې وای و اصب تازی شده مجروح بزیر پالا تاق و ذرین همه در گردن خرمی بینم خیمتی از سونه در کت و در لند زخمی شو او گردنه د حارون و در خروغ آر تا چولی شوید یو فارسیک یو شعر شایر وئ اینکی و راز خر توب را باید بر سر فلکش لال بدامند حد و ذر بجوان آقا سریچی آقلا در خر توب را پکاروان آسمان والا پلا منو کلا لنو جو آئے راب پرکے دخدے یعجیبہ نظام لے دامو آئے چیدہ سس کرے ٹک تا درزق میں اسباب نکار دے خواقیدہ ودی پخدے نظام لے ایک اقلم حیرام ان اللہ بکل نشین علیم خدے پاک پار چیزہ آلے یو زمین یو بزرگ دے وہ سمدے مدینه منوره چاور دې سپتدن ته نه روډه موډه درکه په سي د کم ځای نه درکه وي خدای راکې <laughs> د بې تیر وخت ته غشتنه په دې نېسلی <laughs> لېالاو راکړه د ګوره دا خدای راکړه کړل دې په خلنه راکړه ځاګه ته ده نو هغه ته تاسو کې وې تنداس وي خدای پاک نزام. ویدا دیوله د طرفه پاک پاک د دیوژن چې او سړی چاله په محبته او پاکیدت سیزور کې دي دیوالې نه د خړې د طرفه او که مخکنه دی لالچي په ځل کې حرس دي طلب دي او ارتزان ما ما خړې کې مدا شريعت نه پخې نه د حضور په حکم دی بوخاري شریف حديثه ما تا کې من غير اشراف فقسو او ما لا فلا تذيه نفسك قصو په محبت او په شاو په عزت در کې او سيزواله دا حقیقت کې د خدای په طرفه د او چې ته حرس او لالچ او تلب کې دا بنا یو وزرګ ل خپل شاګرد موریت یو پانچاروړا په داسره کې دا وتشری زوګیم په داسره راوړل به دي نشته وي دا استانافس کې لالچ راغل او حرس چې راوی نو پرميز رم اجت پس هغه په پیشه زل کې را دي چې لار چی پناشو بیا راوي کې به وره پوږ لیو خېزوې بلګره د ما په اورځل ما په خبره ختم شو اوس جنا نه دا هغه ځل کې مه شرف نه پاتې شي راخر سوال نه طلب نه هغه دلاره پناجه به راغوي خو پړوږو ځنه نه نه فون خدای ته سر الله به کل شيان علیه خدای پاک واسو زمون طالبان او خدا فراق دوڑی ورکی داخلی خط پر ورکی او حلال روزی ورکی بغیر لوگی و بغیر پوکی او لین سال تا مونگم پر دیکی داخلی مونگ لخدا فراق روزی ورکی زمون قسم دیدا کانی با مرابانی سو کچت مکن او اسمان او او اسمان دا مزدوران وی دا مونکولی شک دیس نیو او خدا پاک روزی نو دا دا خدا فیصل نیده او خدا پاک هلته هم کتیې تپوسو کې من نه من منستما مع د باران لاسمان نه د ورې باران وورئ سما بالاه طرف ته وئ لا د بالاه طرف نه دا او بک ورئ په یا ار د با د ځمکه په راجمد کې په تم مرک نه او چې ځمکه تکش نهګولی لالهګولی ګولزار کې داڅوک کوي ل پولون دا نه چې په ک دغه خیر سکول الحمدللہ خول الحمد شکر دی. تنادا دا رفرلا راجيدي دار صاحب مالکته بل اکثر هم لا یقینون بلکی اکثر نپی وسلم اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى عليه الطيبين وعلى اصحابه اجمعين دې ترجمه نه مخکی او حديث تر بيانو د حضور پاک دا حديث شریف دا مضمون دی چې سړې سار کې دا قرآن شریف روايات دې د یا 2 یا یا ما خام کیاو آیاتا و بایا نده ده سواب و عزت سمرد نیو دل حضور پاک ناس تو فیدا دا چا فقی چه سار وقتی لار شی او په یو قر یو یود بسار بی اوخی و بلار بی او کور تیرا ولی پا مفتا چه نپا کی رچان اغلی نپا کی گن کپیوی نپا کی گناوی نو صحابه و کرام وی سیب دا خدا چا فقی چې سار وختي او قر تا ور شی او د وسربې وخانه په کابلار به ولاړې او د جلب نیونی او کور دی راول ویګه د دین ازیاط یا سره چې سار کراشي او قران شریف یا آیات میزدک نو دا ری بو وخانه د فشاله او د بدلونو نه د قران شریف د آیات تکول بیا ته چې سړی خیال کوي قران شریف په خپل منترا له غلي زم الله اله آیات تفا په دې ځان کوور چې دې منګ په آسانه طریقه تر جو مګو پران شریف دا صفات کی ګران نه نو ګران دی او جه آسان نه نه آسان په عام خلک نو په آسانه طریقه دی تیر څه مخ په اخر کې د خدای د صفات او بیان کدی خلک ونډه ته پوسږي چې اسمان نه لا لبه طرف نه دا بصرو کوه رینه دوی به وي خدای نو, نو چې دا مانه نه وې دا, دا رزق ولې غم کوي دا که دا هجرت مکو نو رزق به ختم شي نا غم م دا دې هر څه په اوج جدیده صفات مانی مې هم نپيګ نو سيو اسوان چې هر دغه خو پيګ خو غټه غټه بنلي جوړي موټرې جوړي دکانونه دې تجارتې نو څنګه فره وي چې دې پيګ خدای وي د دنیا حقیقت سره دا د دنیا په یو ورته حاصله دا خدادا لاندو فکرونو خواوندان دي دی. ندي نه کده اوګوت فکر خواون مې نه دا اوګدي اوګوت ژوند باندې نظروي داې دنیا حقیقت سره وم ما دې حياته دنیا الا الله هو لاعب ندي جون د دنیا مګر بولاوه د دزړو دزړو او ماشغول دياره الله هو ولو بلاعب لو بي له هو رسيځوي چې سره په ساعت مشغول شي لوب، وی د ساعت سا سا مشغول دياره ولو بي مابا جون روزامغنی شینه دی قومیت جنسیت د دې دا دغه په یزر اغلیو له اوسو وخت راه با لېګندرسته دې تلوب او ټوخ د دې او جنوی چې د لوبو ټوخم سه حقیقت نی پوره اغلک ساتي بیس نی نقاشان د دنیا دا ها هو باندې دا دې اوسو وخت د پاره دې لکه ماشومان چې دا کور کې جوړ کیږي که په کیو یاد جنکه وړي اوبې چې زینو خپې فراکه ګیار تقطه یو خیالی دنیا او حقیقت امدار در زمان دی ملکون او دی حکومتون <متحدث> او تنو گوری چه تول بلو بو ٹو فارم دی کرکت تیو حاکی دیو کم دا غصی دونه دی زیم خوده و رسولی اشتیابی دی نو ٹول جن دی دلو بو ٹو فارم دی لکه دا تاسو چون دی نو د دنیا ایلا لحن مگر یو مشکل تیان دی یو صوح خدا پا غافل کی د ولد دار وإن الدار الآخرة لأي الحيوان اغا رستي جهان اغا جنبه اصلي حيوان حياة تولي هميشه جنبه اغا ده ذكا اغا نمى خدای ده الت زواني ده بوداتوب نشتا الت صحت مرض نشتا الت جنبه او مرد نشتا الت دوام او بقال افنا نشتا الت ده غم نشتا الت محبت جگلی نشتا انتا زوانی دا بودا توب نیشتا ناسلی جن خاغشو نخده اوائی اوائی ندارا تا سوایا چی دا بس سړی سڑی بزوانی او زڑیگی بنا نانور هم کتل <سؤال> دی نور زور شویده نور کلا پیدا شویده مقشان زوان دی ناسستانانویی پینزو کروڑا کالا پنور تیر شویده او دا پینزو کروڑا کالو تا خط پکیو سمشتا اینو زوان اینو شو دا غر خدای پاک پیدا کړ دی ګډه شونه نه ستوري پیدا کړ دی یو جون چې خدای پاک پکم نظام پیدا کړ م... یا ښانمه د حیوانه ته ګوره ژوند مختلف د میګو د مچانو جون درې سلور وځي افته پور د چنچونو کاله پور د چورګو یو درې سلور کاله پور د میخو د سندا تو کاله پور نه کاله پور د سپیدو ل س کاله در تپس او در گرگست شل و دوشتو پوره او در زمریم در خشان پی دوشتو کالو پوره او در نسانش پیتو کالو پوره او یو پوره در خودی نظام دی سپارلی چیراشی سمره ماشی بیگی پیداشی آچی سپارلی ختم شنو ختم ما خودی پاک چی یوسیز در سمره جن در پارا پیدا کی آغم را با جن دی نو در جانات جن ظلمی توب دی آبا پیدا دا سکی چی زڑی طلب پک سړیو دسماتینه کوي سړی باندې بیماری نه راځي نو خرمه وي وین نداره الاخرته له هی الحيوان روستی جون دا اصلي جون دې لاو کان یو علمون کو دی پی دې دې پی دې نه دا په دې خرام چې تکلیف راشي نو دې کله خو دې تکلیف تلار شي نه وین دا خو با یانش ای زاراکیب فیل فر بی چې کله سوار شي دا کا فران چرته پکشتن کې دعو الله مخلصین الہ الدین زاره کې خدا پاک تا او په اخلاص عقیده لري دا چې خدای ته بس مخلصو لشي خدای اقامن نو فلا من نجاه من نو چې به را خلاص کی او چې تا او چې تی راولي ای دا مشرګون به دې په شرک مخلص دیاکمرو میماتینا دکو پر اختیار کی پاغه نعمتونو چې موږ ور کړی ا سلامتی او خوشحاله اغه نمونی بیا انسان ډیر تنگ نظر دی والیا تابت او خدای وی زفید دی والیا سوره د دې جننه خو زیبا دی زه فسوف علمون زر دی چې پيبش پیدا د انجام تمام موږ ټول له ونه زغ خپل ځان ته حواله له دا ا په جنت منو به راغی کارنه کې مردین لیوانی باندې چې سړی او سیزمنیوبینکه دا دی یقین چې دوزخ ته و او ګنا سړی دوزخ ته بوزي بیا کې ولېوانی ستوي چې دا تر دا معلومی چې اوسوره کې مار دی خپل وازه کړی دا دومره خطرناک مار دی چې ګوتہ دی ور وړلی او ټک سم دی او ټک سره سم د ستیکي مه وسوګتی ووی نو خره وی ولې ان تمت او زه اوسوره دې د جنغه والی فصاو به دې بازار ته وګور دی دا چې پورې دي خرڅه چې لا خلک دا څه په ها هو دي هغه خلک چې خدای سره تعلق لري په بازار کې هم رجال الله تلې تجارت وره په مني هم پر استياق دي اولام میا راو بينووريا دا يوصلو لكهرانو د ماكين دا سلام ماكي فارقم دې کړي وقالو ان تبعه الودامه كن من ارضنا په څېر چې پتا ایمان نه ورونو چې په عرب کافرانو دی له موند مکینمو تختیه او بار سفرونو او تجارت بم ختم شي خره پاک داري جواب وکړي وی خدي خدي اول دو غوري 1615 خار در کړي چې کافرانه مزرت کوي ان تحکار باندې ان د دشمنو څخه وجنې راوي واخص ونیبی دا د خار د وژن خلک تاسو عزت کوي او چاپیره خلک باندې خلک حمله کوي لوټ کوي تاسو محفوظیه نو دقا دا چانی چې د دا دی مکی عزتی دا خلق و پدرونو کیا چولو بی؟ تاسو مقلی محفوظ دا دی دا غم بطر اوالا مغربینو ربنا را جاننا حرمان آمنا منگر زولی دا حرم شریف زیده امان ویتخطف الناس من حولهم او تختول کی گی خلق چاپیر دا دینا یعنی دا دینا چاپیر علاقه چی دا دی که اغواد و تختول لی دا نداخه خدایستا تاسو محفوظ او مسعود چې کفر کې محفوظ ساتینه ایمان کې و محفوظ نه ساتي افبل باطل یومنون نضيف ابعت له خبرو یقین لري په بوتانو او د کفر په خبرو او بنعمه الله یې قرون او د خدای د نعمت ته عمل نه شکر کوي انکار کوي او من ازلم من افترا الله اکران ده ما سوت تلویزیون دا کس نشي تړي په خدای درو درو خبر خدای ته منسوبې بوتان د خدای شریکان کوي او چسنگا پا خده دروخ ترن ناروا دی نو او قد دو بالحق لما جا یا انکارو کده حق و خبرونا چه والا راش حق نا انکار کولم لئی جرم دی او پا باطل پا ستللم لئی جرم دی علیسه فی جہنم مصفل للکافرین جہنم زیده تکانی ده کافرانو نا دی یعنی ما جور کردی دی دفاع واللذین جا دو فینا سوک چی کوشش کئی زمون پا لار که جہاد د دین خدمتګای بل انحدیاننا ومصوبلنا اریتا برحنمایو کو د خپل لارو اریتا بد حق لار یو خیر چې څوک د خدای دین سره کی زبورت لاره د هدایت پران پر ان الله علما المحسنين خدای مرګره د نیکانه دا چا په دې چټکی نو دوی دریشت مکم دا د غډیر دی یو صحابي د حضور پاک نه تپوس کړو د ابو داوود شریف روایت ته ریسب کومه شپه د خوخه د چې زه و ایرونه کوم په جمعات کې به به ګاله کومه شپه د ویرشتمه و د اش پرونه کا نو هغه به دا طریقه چې دریشته مشې ته مراته او د بهار باندې که څه د پاسه پرانه زی به اس بوته ټول شپه به عبادت کو به وسه نو دا د دریشته مش پم پختور وکړه نو زین امامانه بعد از چل کو چې دا دریشته مش به هته مرز هته مرز پاس د اختر شپې نو ده خون بوله جمعي او نو مشینو نو خونو پا خواه نو دا به پا او گندل و دو بار تا تلاوت که نوش پا به رون اکراتو دیتاریتا نور پا حادیثو که سبوت میشتا نس کتابی مساله دا خدا امامانو دا مولیانو د جامعو دا غیو زریاد آسه بسوخ نوار گیش نو کسوخی کئی نو کئی ضروری ما می سنت گنه چیا فضیلت مې که فسلی لريسته مې وی وېسته مې نه ټولې بختورې دا سورته نه وې کېبل سه وې دا د واز کتاب دی او د عین عزیز او دا واز د حدیثو سه اعتماد نه دا که د حدیثو کتابونو کې نه دا درښت شيا کان چې دي عليهم غضب الله وسخطه وی تراویخ نه کوي ګان نو دی وېستم دا درښت مې شپه سل لکاته کوي نو د دریښته ماشومان نو سره لګا ورک د دې بعد یعلاقو کې صورتونه وای سوک یو وای سوک بل مټای نه وروډه تقسیمای زمون 50 ناغر کې بعد خلک امامان دا کې یو څو صورتونه وای خلک ولا پیسې ورکه او که چانی ورکه سال حمام سیمر پیسې ورشي د صورتونو پیسې در تفاچ نوخه خاص امامانو لا خو څو نو او به پختون خون په دې باب کې ډیر کمزور تاجران خلقی یا د شیری خلک نو دغه چی غیدا کار نه کوي دا باځه لاخو کشته باذو کشته دا یاد دره چی یوسیس په 100 په څلاکو کې دا علامه د دې چې د دې ساعت سنشته یوسیس چی اصل وی د حضور پاک نه به عامه وطنونو د اسلام کې ا چې کوم نه من دا سوت کې سوت نه هدیث ثبوت نشته او که چا ورونه کار ضروری دی نه امامانو با ثواب شيخ خلق با ووري او خلق با ولا سوار کي غاجز بزان را پيجامي جوړي امام لا چندره غل ده په حديث يوا لكو امام امتي بهي حضور پات په زمانه کي خپل قام ته لره کلم نو دم را کشراله کوجي کيميس به غستوغل ها کيميس يم جوړو نو کالا نا کالا به چې به سجدي تفريغه تن پات پته هوا به کيميس تاسو خوږه نو قناه یې نو خو دې نو خو دې لا بخل یو ځل یو خو دا وای خلخ ته د خدای بندگانو د امام دا دا واره او عناص تقاره کوم د دې امام دا قناه ری خو زمو نه پټ کې امام وړکی امام چړې شان ناري والا چندا وکړه ها کمیسي والا واشرحونه دی وای د اسلام نپز د ډیر زیات خوشاله شوم پاک کر می مدینه عالمي چې امام له چنده کون او کمیسو جامعه ولا جوړول شوی دا د چنده یو ځای یاره دیلر ته تلاوات او سورته نوې اږي ولا چنده نو خره چې چا و کې انکار به مکه از په زګ بس نه ورګ نو ان الله علما المحسنين خدایمرګر دې نه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ولي بتروفي ان من وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدء سنين لله الامر من قبله ومن من ويوم يزين يفرح المؤمنون وردا دې ورځ موږ په صورت په اخر کې دا راغلو چې څوک زماده دین خدمت کوي زباړیتاله راهداه هدایت پران وروه يوم مثال خدای خې مسلمانانو خدمت کړې خدای پاک بوله او قطه ورکه ها یو اخي ته خدای شارک د حضور پاک زمانہ مکام و کرمکی کافرانو نو د ایران او دا دا غبا جنگو. دا لوی حکومتون ایران و روم دا امریکا خوست او سلور سلور نمسا وکالاو شو چې د یاف شویده کولم بست خر یاف کرم دا دین محکی امریکین سپنو خبر او کونو جایلان خوامونو نو لوی حکومتون یو دا ایران او یو د روم د رومي سايان هر اقلا عباد او يانيان چې دا تش پرستو او ر عبادت وکول بود پرسن د ايران د بارشان مو خسرو پرويس ها د روم د بارشان مو هر کلس هر اقن د دې بارومز کې بجنګول د چېكال د دې کافرانو هم دردي د ايران سراوازه کې عبادت پرست او د مسلمانان هم دردي د روم سراوازه کې سايان او علي كتابو پیران فضلونو ودیچون کی خدای مانی پیغمبران مانی نوی سره هم دیو نو چې څارته بجګړو شو نو الله اکثر پرځمبې چې بجنګی نو خلک جوړته ورانه یو پیو خوشاليږي بلببس نه اتفاق تاس چې د حضور پاک د پیغمبره ته کالو روم او د ایران سخت جګړو شو ایران پہ غالب شو بیت المقدس یې حديث دا بيت بيت روم رستش. اخيري دا حدیث والا مریضه کش پغم حدیث ته د دې سره تا نغمه نو بیت المقدس دی واش یو زلله ازراعات ورته او بصره دی دی واش عراق اکثره یې سي دی واش ارم روستوش همزه اخیری دېش همز دشم خربه بیا په حلم دې حلم نو بیا وقا مې ترک ترک او د اٹون روم په ملک روم یو لوی ملک او روم وړوکی پاتې شې لري داغه ایتلی وای ایتلی ایتلی په باندې روم چې ایران په واغشته د بیت المقدس نه ډیر سزونه واغشتل عیسایان یې وړکړ قد او قطالش د مکی کا اخره ډیر زیات شول وی زاد زمون پرېواله خلکس پیروميانو غالب شونه که زمون د استادو جنگ وشونه موږ هم به غالب شو مسلمانانو په دی وجه اګیزه مان سره ستاله نو په دی وجه چې دی چون کې ځان د یو آسماني دین قائل مانل او د توحید و علي ځان مانل نو بظاهره په خفاو چې ایران شکست خو لري نو کوي اوس تر تم ځای امروس او د امریکي جګړه شوم په امریکا فشال یو د روس په نسبت ځکه امریکا خو به میسایان او خدای منی کنی دشمنانم دوال دی سرکوزی خود ادبارو جنگ دی مسلمانان دا پار اخیر دی اغیب خپلکور که تاقت ختم شي او من تا با تاقت لا را خو که جنگ شن من دا روسیان پا په کی پی سایان پا شال ای حت حق داگی ناگه چی مسلمانان خفو خدای دا ترخ دایا دا یاد کې دغ چې رومیانو په شکستو قړه په دی ن دیعلوکې خی به دی دی شکست نه پسی او څو کاله کې دن نه بیافت حمومي او په دغه رض به بیا مسلمانان خو شااله شي صدیق دسیې ابوبکرر بیار زیات خوشااله شولاړو په قوکې اعلات کوي و رومیان او په شکستوړو خ به بیا پهموې نو پهاهره د روم د پ دوباره وې نو د ډې سخت شکست دی مولکو نه ته واست را کافرانو یو مشروب یې من خلف را دا شرط را ترکه له ویخه ابو بکر څه بیت ریکاله کی د مباره په فتحم مریومیان اولله سخانه شار کړ ویقدره کال کې فتحم منتخبوب <ملكم> له سخان در کومه یې من خلف پرتاوي هغه قدره کال کې ومن منتنتبراکه ډیره راغی حضور پاک Tale حضور پاکو په شریف کې دره کال نه دی بدع نو بده عدالتونه نه خو pore وای وې موده زیاتک او خوانم زیات دی وو ورسره وای رکه پانشرې کې سوکانه او دلاسو نه کم بده عدالتونه نه کم دی دی وانه دی وی شرط بزیات کو سلوخان او وکاله کې هغه وې دی راک وکاله کې کوميان د بیاره په ایران غالب نشو د بسلو خان درکم او که غالب شده براکه دیر حضور پاک مکی مکرمیتا هیجراتو او ٹک پدویم کار دا بدر دا جنگ پر وزو کی رومیان پر ایرانیانو غالب شد او اگر واپس واقشتل و علاقه او ایران لیر سخش کس ورکه تیرقل ایسایو خوخیارو بیاندازه او حضور پاک ورته او ختم لکلی دلوی مفصل اگر بی منخ تکڑوا کمه الله خدای پاک په ایران په تراکا زبد حمس نه به تر مقدس ته د لازم او د خدای عبادت پادک نو چې پکمه د خدای اتفاق ته ګو ایشان د ګورہ چې د کافې مسلمانان هجرت کو او د بدرواز شي دل ته بدر کې مسلمانان په کافر غالب شو ال ترمیان پیرامیان غالب